Taas tähän. Mun kyllä ihmityttämättä, miten, miten teitä aina tulee näin paljon. Tää on hienoa. 40 minuuttia istuttiin tänään, niin kuin siivillä. Ainakin mulle niin. Puhutaan tänään, tai puhun, mistäpäs muusta kuin saseen harjoittamisesta. Sekään tiedän, miltä teistä tuntuu nyt noin 40 minuuttia, mitä istuttiin, tai mitä istuttiin. Sasen joina ei ole aina helppoa. Usein niistä tuntuu olevan käsitys tai tai joku vastaava, asioita pitää tehdä helposti, asioita pitää saada helposti, asioita pitää saavuttaa helposti. Onpa sitten kyseessä kouluhommat tai työjutut tai saseen harjoittaminen. Me mieluummin otetaan asia tiisisti Jokainen tietää omassa elämässään. Esimerkiksi vaikka nyt sen lenkkeiden suhteen. Sitä mieluummielään sen sohvalle makaamaan, kun lähtee sinne lenkit. Aina keksii jonkun syy. Sasan ei ole helppoa, eikä se koskaan tukkaan olemaan periaatteessa täysin helppoa. Mutta ei se ole myöskään mitään vaikeaa. Välillä se voi tuntua vaikealta. Mutta on harjoitus. Sitä ei voi olla painottamatta liikaa ketkä lukenut mestari Doogeni, niin Show tietää sen, että siellä lähes joka kappaleessa viitataan poikkeuksetta aina harjoittamiseen tai harjoitukseen. Ja käytetään termejä uuttera, ahkera harjoittaminen. Saisen on harjoitus, tähän ei ole mitään oikopolkuja. Jos välillä 40 minuuttia on piinaa, sitten se on piinaa. Välillä se on tosi helppoa. Välillä 20 minuuttia voi olla tosi tuskaa. Silti me vaan istutaan. Niistä päivästä, päivästä toiseen. Tämä on harjoitus. Nishichima Roche sanoi mulle silloin, hän luona Japanissa, hän sanoi, että Sassen on kuin urheilua, mutta ilman liikettä. Sassen is like sports, without motion. Mun mielestä aika hyvä kuvaamaan, mistä tässä on kyse. Tämä on harjoitus. Tämä on eräänlaista urheilua. Mutta nyt ei pidä käsittää tätä minä huippu tai minä ryppyhofsaisena urheiluna. Mutta on harjoitus, on ei ole mitään oikopolkua. Kerran istu, istuminen ei ole sama kuin sillä, joka on istunut kymmeniä vuosia. Harjoitus on aina sama. Tässä ei ole mitään erilaisia harjoituksia. Shikan tasa vain istuminen on hain harjoitus alussa ja lopussa on mestarille ja aloittelijalle, mutta se kokemus syvenee. Ja se kokemus syvenee vain sen harjoittamisen myötä. Nyt kun mä muutamassa viime puheessa aika kärkkäästikin puhunut tuosta, mitä valaistuminen on ihan pii sama. juttu juttuja heittänyt. Mä haluan alleviivata sitä, mitä esimerkiksi Brad Warner alleviivaa, mitä Nishichimaro Rossi alleviivaa tosi paljon, mitä oma opettajani Peter Rock alleviivaa, mitä varsinkin Dogen alleviivasi. Me ei voida tietää, mitä valaistuminen on. Me ei voida tietää, mikä meidän harjoituksen tulevaisuus on. Sellaisia asioita on ihan turha tästä näkökulmasta. Nyt puhun tästä, tästä meidän harjoituksen näkökulmasta. Turhaa kata päätä seinään sellaisilla asioilla, joilla ei ole olemassa, olemassa ainakaan älyllisiä vastauksia, sanallisia vastauksia. Jokainen meistä voi kertoa, mitä se valaistuminen on, mutta ne ovat vain sanoja. Vaikka se ihan sama voi kuulostaa tyhmältä välinpitämättömältä, mutta se ei todellakaan ole sitä. Se on irti päästämistä. Se ei oleellista. Mutta se ei myöskään tarkoita, etteikö se valaistuminen tai perimmäinen todellisuus tai mikä vaan, etteikö se olisi läsnä. Totta kai se on läsnä. Me ollaan elossa. Me ollaan elossa tässä ja nyt, vaikka me sitä tajuta. Me ollaan silti elossa. Okei, mä ehkä me tajuta, että me ollaan elossa, mutta. Ollaanko me läsnä. Sitä en tiedä. Ollaan silti läsnä, vaikka me ei sitä tajuta. Ja sitten että kaikki opettajat puhuu siitä. Brad Warnerillaan myöten, mitä moni aina käyttää sitten semmoisena, että Brad sanoi sitä, että tämä ei muukaan tarvitse. Mutta aina tulee palauttaa mieleen, että Brad on purhallinen opettaja. Hän on itse asiassa hyvin harras sellainen, vaikka sitä ei välttämättä uskossa on no, aika orjallinen rituaalien sun kaikkeen muiden suhteen. Kaavustahan hän ei tykkää, mutta kyllähän niitä pitää pitää. Se kun sanotaan ihan sama, tai en tiedä, ei kiinnosta. Ei siis tarkoita sitä välinpitämättömyyttä, vaan se tarkoittaa sitä, että kaikkea ei tarvii, eikä kaikkea voi tietää. Mulla on tänään muutama Dolkeninkin juttu. Missä Dogen sanoi, että samoja asioita on nyt on enkä minä noita mutta minä tuossa vähän lainaten kerron. Mutta itseäni mua ainakin auttanut aina hirveästi se, kun pyrkii aina palauttamaan vain mieleen, mistä Sasenissa on kyse. Siinä on kyse sitten harjoittamisesta. Se kun ei tekisi mieli illalla tai aamulla, istuu silti. Se kun sanotaan, että purhalaisuus tai dogen sanoi, että purhalaisuuden harjoittaminen tai sasiennin harjoittaminen, siihen tulisi suhtautua äärimmäisen vakavasti. Siihen tulee suhtautua äärimmäisen vakavasti. Sasen ei ole mikään leikin asia, eikä se ole myöskään mikään kuolman vakava asia. Vakavasti suhtautuminen ei siis tarkoita sitä, että me tyyliin jätetään kaikki meidän maalliset toimemme ja eletään jossain pyhätössä tai temppelissä. Ja ollaan niin csen sitä, sen tätä. Tai että me tapellaan jostain dogenin-opetuksista. Tai, tai me tapellaan siitä, kuka on oikeassa kuka väärässä. Tai tapellaan siitä, kenen kanssa asen on parasta. Se ei tarkoita sellaista vakavuutta. Ja se vakavuus tarkoittaa sitä, että me suhtaudutaan vakavasti siihen, mitä me tehdään. Silloin kun me istutaan, silloin me istutaan alas. Sitten jos se on pelkkää pulinaa, se 40 minuuttia, sitten se on pelkkää pulinaa. Mutta me silti vaan istutaan. Se on sama aikaan sitä ihan samaa asenteella, mutta vakavasti ihan samaa asenteella istumista. Me pyritään päästämään irti. Me ei voida kaikkea tietää, eikä meidän tarvitse yrittää kaikkea tietää. Jos me jotain ymmärretä, sitten me ymmärretään. Ja nyt mä en siis puhu mistään filosofiasta tai mistään matematiikasta tai kemian jutusta, enkä mistään tällaista, vaan tästä harjoittamiseen liittyy. Monilla muilla perinteillä uskonnoilla, uskon kaikilla, kaikilla on omat, omat vastaukset näihin syviin kysymyksiin, mitä on valaistuminen, mikä on elämän päämäärää, niin edespäin. Mut ne on jokaisen omat jutut. Me, totta kai me voidaan seurata opettajaa, seurata uskontoa ja uskoa niitä, mutta se mitä mestari Dogen opetti mitä esimerkiksi Dogen-sanha-opettajat pääsääntöisesti opettaa, opettaa sitä kyseenalaistamista ja sitä, että me ei seurata sokeasti. Jos joku sanoo, että olen valaistunut, okei. siinä olet. Tai joku sanoo, että tämä on polku valaistumiseen, okei. Ei se mitään. Moni on kuullut Sunri Suzuki Roshin kolme kulmakiveä sasani harjoittamisesta. Tarvitaan suurta uskoa, suurta luottamusta ja suurta epäilyä. Jos meillä on pelkästään suuri luottamus, suuri usko, sitten tulee niitä, että metrossa aletaan niitä kaasupomman ja niin toki jos se Sitten puuttuu se epäily. Sokeasti uskotaan niin mielenarhoihin, sokeasti uskotaan opetuksiin kaikkein, ilman että me kyseenalaistetaan, ilman että me epäillään. Itse me tykkään käyttää ihan sama, koska se herättää ihmisissä myös sitä provo provokaatiota. Mä kirjoitin sen pienen blogipostauksen, ja sen porno. Siinä tuli hienosti kommentteja, mutta siellä oli hienosti ymmärretty myös väärin se ihan sama, minkä mä tiedän, että se tullaan ymmärtämään väärin. Se on myös sitä kyseenalaistamista. Mä en ole missään nimessä opettaja. Mä en tiedä, mitä asiat on. Mä tiedän omasta pinkkelistä. siihen, mitä mä oon oppinut. Ja osittain ne oman kokemuksen kautta todeksi todistanut itselleni, en teille. Minä istutte, te istutte, opettajat istuvat. Se todellista harjoittamista. Mutta harjoittaminen ei ole sokeeta ei Eikö se ole mitään sokeeta uskoa? Mutta ei ole myöskään mikään asia. Urheilua ilman liikettä. Tämä on harjoitus, jossa me edetään vain sen harjoittamisen kautta. Jos me ei istuta, sitten me ei istuta. Täällä on muutama hauska, hauska sarjissa. Tämä kirja on nyt on monella kierrossa tai saa lainaa. Tässä on vanhoja Zen kooneita eri tarinoita sarjakuvan muodossa. Tarinat nimetään Lumihiutaleita valaistunut maalikko, Pank Juun oli käymässä munkki Jaoshanin luona. Kun hän teki lähtöä, Jaoshan pyysi sen ja saattamaan hän. Saattakaa puolestani vierasta. Selvä, sitten kävelee ulos sitten pelistä ja tulee pihalle. Siellä sotaan lunta. Sitten mestari toteaa, että kauniita lumihiutaleita, jokainen erikseen ja kaikki yhdessä. Jokainen putoaa juuri sinne, minne pitääkin. Sitten yksi näistä seuraista kysyy, että minne ne putoavat. Mestari, katsoo tavarilla naamaa, ja huutaa. Sinä katselet kuin sokea ja puhut kuin mykkä. Miten uskalla kutsua itseäsi sen vaateaksi? Tässä on vähän hässyä kommentaareja. Kommentaarissa todetaan. Kaikella maailmassa, olipa se pietä tai suurta, on tarkoituksensa. Kaikella on paikkansa. Miksi kysyä, miksi niin on? Niin on vain aina ollut. Sapäalunta lunta, mestari toteaa, että vauksa, Kaikki lunta. Kaikki niin pitääkin vähän kaunista ja hienoa. Sitten harjoittaja kysyy, No minne ne mukaista putoaa. Ei kaikkea tarvitse tietää. Välillä voi olla ja nauttia. Sataa lunta. Vau. Sitten sataa lunta. Ei siinä kummempaa. Ei meidän tarvitse lähteä tietää, mistä se lumi tulee, kuinka se muodostuu pilviksi ja bla bla bla. Minä asti ne pilvet missä sade on, ja takaa siellä ja satakohan tuolla vaan. Me voidaan vain olla ja nauttia sitten lumisataista. Ei kaikkea tarvitse tietää. Mut se on myös mistä se, että me pyritään tietämään kaikkea. Siksi varsinkin harjoituksen alkuvaiheessa on älyttömän tärkeää kysyä. Silloin tarvitaan sitä epäilyä. Silloin tarvitaan myös sitä suurta luottamusta ja suurta uskoa. Koska kaikille tulee niitä vaikeita hetkiä. Ei tämä harjoitus ole aina helppoa. Eikä sen pidäkään olla. Painotan sitä. Tämä on harjoittamista. Oliko se nyt missä on viime... Saturnainen kun istuttiin taas. Silloin pisin tästä Rakka jo, jo Jinshu-kappaleesta, missä on Doginin kymmenen olennaista kohtaa, mitä tulee tietää sosiaalinen harjoittamisesta. Silloin yritin ihan kokonaan tätä kappaletta läpi käydä, minkä mä sitä nyt sille kunnolla läpi kunnolla mutta Muutamia kohtia poimin. Täällä on muutama hyvä kohta. Harjoittamisesta. Usein kuvitellaan, että meillä on harjoituksessa joku päämäärä. Tietysti monissa, monissa perinteissä on, mutta Dogenin opetuksissa, Sotoissa ei ole sinänsä päämäärää. Tässä ei pyritä siis pääsemään mihinkään valaistumiseen. Tässä ei pyritä pääsemään mihinkään ultimaaliseen olotilaan. Eikä tässä edes pyritä saavuttamaan mitään valaistumista. Anteeksi tasapainoa, valaistumista mä sanoin jo. Ei pyritä saavuttamaan mitään tasapainoa, onnellisuutta erikseen tai mitään tuollaista. Mutta ei tämä myöskään mitään täysin päämäärätöntä istumista. niin istutaan siksi, kun me tiedetään, että se niitä. Se tasapainottaa mieltä ja kehoa. Ei tässä olisi muuta mitään järkeä. Tämä olisi muuten ihan hulluja. Hulluja hommaa istuu oikeasti välillä paljon. Selkään koskee, polviin pakottaa, tistuvaa siitä. vaan Se olisi silloin tai jotain muuta. Tasketismi. Totta kai harjoitus on päämäärä, mutta se päämäärä on ei-päämäärä. Se päämäärä ei ole läsnä missään tulevaisuudessa, vaan se päämäärä on läsnä just tässä, just nyt. Se itse harjoitus on se päämäärä. Dogen täällä, mä en tätä tosi enkä englanniksi, mutta, mutta se mitä Dogen tässä sanoo, niin se kun, siinä vaiheessa kun me saavutaan siihen niin sanottuun täydelliseen ymmärrykseen, niin se on vain yksi osa palaistumista, oivallusta. Ja tällä tavalla tulee harjoittaa koko ajan. Kautta aikojen kaikilla ketkä harjoittanut sasenni tai yleensäkin mietiskely tai meditaatiota, tai mitä termiä nyt käyttää. Kaikille tulee väistämättä, jotka oikeasti hakkaa sitä päätä seinään pitkään, eli siis istuu oikeasti paljon uutterasti. Kaikille tulee erilaisia tiloja, erilaisia olotiloja, fiiliksiä, tunteita, sekä hyvässä että huonossa. Saatetaan saada syviäkin oivalluksia, syviäkin kokemuksia. Tuntee, että nyt mä ymmärrän ihan kaiken. Kunnes sitten tulee paluarkeja ajaa. Oho, ei se ehkä ollutkaan valasti. Saattaa käydä niin sanotusti tosi korkealla, tosi euforisia alo sitten tulee myös niitä panikkitiloja, sumuita saattaa tulla. Noihän luonnollisia, noihän normaaleja. Mutta ongelmia niistä tulee vasta siinä vaiheessa, kun me takertamme niihin. Kun me pidetään niitä todellisina. Eli kun me pidetään sitä pelkoa tai jotain muuta todellisena. Tai jos me pidetään sitä euforiaa jonain todellisena. Usein sellaisia euforisia olotiloja tai onnellisuuden olotiloissa aseni aikana on paljon vaikeampi hallita kuin sellaista konkreettista pelkoa tai jopa kauhua. Sieltä orkaita pilvillinnasta, kun olet siellä euforia huipulla, niin sieltä on oikeasti vaikea laskeutua alas se ruokkii egoa mieltä aika vahvasti. saattaa kuvitella olevassa tosi kova harjoittaja. Tai saattaa kuvitella, että nyt mä oon aivalta tosi suurta. Mutta se just tämmöisiä, tämmöisiä tulee, ne ihan normaaleja. Niitä tulee kaikille. Mutta jos joku harjoittanut kymmenen vuotta ja vielä katsoo mitään, niin ei mikään väli. Ihan sama harjoittaja vaan Ei tässä pyritä pääsemään niinkään olotiloihin. Se, kun Dogen tässä sanoi, hän on kuitenkin opettaja oppinut. Hyvin älykäs, hyvin älykäs kaveri. muuta, niin vaikka hän tässä sanoi, että vaikka se saavut sinne niin sanottuun täydelliseen ymmärrykseen, niin se on vain osa valaistumista. Ja tällä tavoin tulee harjoittaa koko matka. Eli ei ole olemassa mitään huippupäätepistettä, ei ole olemassa mitään päämäärää. Mielestäni vuorikiipeilyvertaus on aika hyvä. Esimerkiksi kun Himalaja retkikunta ja Räkkikunta valmistelevat tarkkaan sen niiden matkan kohti sitä huippua. Ei ne voi pitää koko ajan sitä huippua, huippua mielessä, koska ei se ole todellisuutta. Niiden pitää keskittyä siihen hetkeen, missä ne just nyt on. Totta kai ne myös suunnittelee sitä niin tulevaa reittiä, ottaa huomioon sääolosuhteet ja kaikki muuta. Mutta ei ne koko ajan pidä sitä huippua. Tuolema kohtaan, tuolema kohtaan, tuolema kohtaan. Pitää olla läsnä, pitää olla valvassa on valmis tässä hetkessä. Jos jotain yllättävää tapahtuu, ei ole valmis, niin se voi koittua hyvin kohtavakkaaksi. Jos me harjoitetaan sillä periaatteella, että meillä on elämässä joku päämäärä tai meillä on elämässä joku, joku tietty tila, johon meidän pitää mennä, niin me saadaan harjoittaa aika pitkään ennen kuin me tullaan, tullaan pääsemään siihen päämäärään. Eikä taaskaan siis tarkoita mitään, että ei suora suora unelmia tai tavoitteita tai haaveita. Nyt ei kyse niistä. Nyt puhutaan vaan näistä idealistisista harhoista, mitä harjoittamiseen liittyy. Siitä, että me usein kuvitellaan, että meidän harjoituksen päämäärä on sitä, että me ollaan täysin onnellisia ja vapaututaan kaikista kärsimyksestä, ja kaikista kahleista. Taseen avulla on mahdollisuutta saavuttaa tasapainoinnin, onnellisuutta, iloisuutta ynnä muuta, mutta se ei ole mikään päämäärä. Oikein puhuu tässä samassa, että ne, ketkä harjoittavat tietä eli tässä yhteydessä Sazenia, ja tätä kokonaisvaltaista, mihin mä taas kohta tulen. Mutta ne, ketkä harjoittavat tietä tulee ensinnäkin öö, laittaa kaikki luottamus peliin siihen buddhantiehen. Vaikka tässä ei ole tarkoitus voittaa mitään mainonmestaruuksia, vaikka tässä ei ole tarkoitus olla maailman parassa asen, niin eikä yhtään mitään. Mutta tämä on oikeasti harjoitus ja tämä on myös vaativa harjoitus, niin tähän voi suhtautua ihan kuin taas jotain Xboxin pelaamista. Mutta kyllä tämä on, mutta... Harjoitukseen tulee suhtautua vakavasti. Sitten usein saa tuota miettiä, että... No... Mistä se löytyy se keskitie? Mistä me tiedetään sitten, milloin me harjoitetaan liian kovaa? Milloin me harjoitetaan liian vähän? Siinähän se onkin, meistä tiedetään. Siinä vasta astuu peliin sitten se luottamus. Siinä vasta astuu peliin tämä traditio. Opettajat, kanssaharjoittajat. Me harjoitetaan tämä yhdessä. Me tuetaan toinen toiseen. Mitä me ollaan nyt ollut riilu vuotta yhdessä. Tästä monesta on tullut hyvin läheisiä on vaan tuttetaan aina vain uudestaan ja uudestaan uudestaan, mitä mä oikeasti hämmästänneet. Se on hienoa. Se on sitä yhdessä harjoittamista. Eikä siihen liity mitään sentimentaalisuutta tai mitään idealistisuutta tai mitään muutakaan roskaa, vaan se todellisuutta. Harjoitetaan täällä ihmisinä, kanssaharjoittajana. Se kun näkee, että toinenkin jaksaa, niin teki jaksaa. Se inspiroi, se motivoi. Nyt se kun sanotaan, että tulee laittaa kaikki luottamuspeliin. Niin pidetään taas mielessä se epäilys. Ei tämä ole mitään sokeuttakaan uskoa. Pitää kyseenalaistaa. Pitää epäillä. Koetella. Se jos joku minä sanon tai no mun läppäini ei tarvitse muutenkaan uskoa, mutta jos joku, joku opettaja sanoo, vaikka siitä kuinka tärkeää on oikeasti harjoittaa ja harjoittaa ja harjoittaa ja harjoittaa ja ennen muuta, niin on pelkkiä sanoja niin kauan, Kunnes se itse koettelee, me voidaan kritisoida, me voidaan spekuloida hyvinkin syvällisesti. Onko sasenissa yhtään mitään järkeä. Se, se mikä siinä on jännää, he oikeasti istuu päivästä päivää, viikosta viikkoa, vuodesta vuoteen. He kyllä huomaat että siinä on aika paljonkin järkeä. Tämä on harjoitus. Ei sen kummempaa, ei sen ennen vähempää. Sitten oikein puhuu, sinä teet tämän, eli sisän harjoituksen istumalla, mikä karsii pois ajattelun juuret ja karsii mielen blokit. En blokki oikeassa tässä yhteydessä. Karsii pois mielen esteet ja ymmärryksen esteet. Tässä harjoitus ei siis tarkoitus ei tehdä meistä myöskään mitään zombieltä aivokuolleita. Ei me pyritä pääsemään tässä eroon meidän ajatuksista, eikä me pyritä pääsemään tässä eroon meidän älyllisestä ajattelusta. Se, mistä me pyritään päästämään irti, on takertumisesta siihen älylliseen ymmärrykseen ja takertumisesta siihen ajatteluun. Kaikki tästä uskaakseni tietää, että istuu shikan tasaa. Siinä ei tarkoitus blokata. Niitä ajatuksia. Niitä ei tarkoitus siis työntää pois. Kaikilla nousee niitä ajatuksia päälle. Ihan kaikilla. Nyt jos me yritetään työntää niitä ajatuksia pois, tai jos me yritetään jotenkin miettiä, että voi hitsin hitsi, mitä me nyt pääsee eroon näistä ajatuksista. Ei tule onnistumaan. me voidaan keskittyä esimerkiksi hengityksen voidaan laskea hengitystä, voidaan miettiä jotain mantraa, voidaan miettiä jotain, jotain, jotain muuta, mutta se ei ole enää silloin vain istumista. Se on silloin tekemistä. Silloin me tehdään jotain. Dogen käytti ja muut on käyttänyt erilaisia termejä. Ollaan puhuttu apuvälineistä. Haluan taas korostaa, että mistä nimessä nyt disauttele, enkä mollaa, kenekään muuta traditiota, Nyt puhutaan sootosta. dogen opetuksessa. Henkityksen laskeminen on muuten varmasti upeita harjoituksia, mutta tästä yhteydessä. Puhutaan siitä, että Dogen niin se niin sanotusti apu apuvälineitä. Eli jos me yritetään päästä miele, mielen harhoista eroon, yritetään päästä niistä irti, ei me voida silloin tukeutua johonkin toiseen mielen luomaan harhaan, tai johonkin toiseen konkreettiseen mielen, mielen välineeseen. Hengityksen laskeminen rauhoittaa, mantran keskittyminen rauhoittaa, Sutran lausuminen Mutta Sitten kun sutran lausuminen, hengityksen laskeminen loppuu, hämmenny saattaa palata tai sitten ei. Mut se tasapaino ei syntynyt kuin mikään luonnostaan. Se syntyy jonkun apuvälineen avulla. Ja apuvälineet tässä missään nimessä arvottavat, eikä mikään negatiivinen merkitys. Tämä on joilla sellaisessa kuin ne on. Yleisesti tarkoittaa sitä, että sitten jos oikeasti on vain pelkkää sitä pulinaa, se saattaa olla vuosia pelkkää pulinaa. Välillä tulee semmoisia mukavan rauhallisia tyyniä, olotiloja. Sitten saattaa olla taas pelkkää aukomatonta höpinää mielessä. Silti koko ajan huomaa, että jotain tapahtuu koko ajan. Saattaa huomata, että kesä näyttää yhtäkkiä kauniimmalta kuin ennen, tai ruokamaistuu paremmalta, tai on todistettu jopa erilaisia fysiologisia muutoksia, näkee paremmin. Okay. Nämä on nyt ihan höpö tässä yhteydessä. Mutta jos me odotetaan aina jotain niitä muutoksia, tai me pyritään johonkin, niin meidän mieli ei tule koskaan Tavoittamaan niitä meidän odotuksia. Siksi on parempi vaan päästä irti niistä. Hyväksytään tilanne sellaisena kuin se on. Annetaan taas joudella sellaisena kuin ne on. Sitten jos meillä on tyytyväisiä se meidän elämäntilanteeseen, meidän pitää tehdä jotain, korjata Mut Mutta jos me pidetään perusta siinä asennin harjoittamisessa, riisutaan sitä mielen harhaa. Aina vaan istutaan uudestaan, alas, alas, alas. Yritetään tekemään parhaa itsemme ja muiden hyväksi. Se harjoitus alkaa taas kantamaan. Doogen jatkaa heti suoraan tuohon perään, et siitä, että kun me tehdään se istumalla, eli sasonin harjoittamisella. Sitten annat vain kehon ja mielen pudota pois ja päästät irti hämmennyksestä ja valaistumisesta. Mun mielestä niin mahtavasti doogeneita on sanottu. Mä laitan jossain vaiheessa tänne. Tämä ei ole showbook-kensussa ollenkaan, niin en tiedä löytyykö tässä netistäkään, mutta mä laitan tässä jossain vaiheessa englanninkielisenä meidän sivuilla. Nämä kymmenen, kymmenen kohtaa. Mutta kun me istutaan siis, jatketaan sitä istumista, sitten päästät kehosta ja mielestä irti. päästä irti hämmennyksestä ja alaistumisesta. Itse muistan silloin, joskus kun aloitin, niin mulla oli jopa stressiä siitä, että Mut ei ollut opettajaa, eikä ollut kavereita, joiden kaistuu jo vasta päällä kunnolla seinään, mutta kuitenkin mulla oli rankkojakin idealistisia ajatuksia siitä, että. Siis mä otin jopa stressiä siitä, että onko tästä nyt oikeasti mitään hyötyä, tai miksi, miksi, mä, miksi mä en pysty istumaan niin paljon, kuin no mestaarit istuvat jossain elokuvissa tai jossain kirjoissa tai jossain muualla, ja muuta. sitä kuin tekemään itselleen pakkopuulla suoritusta. Sitten kun sitä vaan jatkoi, jatko vaan istumista, vähitellen huomioon, että tässä ehkä onkin jotain, tässä ehkä onkin jotain, jotain, jotain, järkeä. tämä on tärkeää, tämä mitä Dogen sanoo. Että annet sen kehon ja mielen, päästä tiirti siitä, sen tippua pois. Ja päästä irti hämmennyksestä tai ja valaistumisesta. Niin raadolliselta tai miltä vaan se kuulostaa, mutta tässä ei ole luvassa palkintoa, tässä ei ole luvassa päämäärää, tässä ei ole luvassa sitä niin sanottua Big Bangin isoja valaistumista. Mut ne, jos me halutaan mestareita kuunnella opettajia, ne sanoo, että se, se Big Bang onkin, kun tajuaa sen, että valtsi, tässähän se onkin kaikki. Sitten taivaat räjähtää vertaisuusvallisesti. Mutta kyllä sitä itketään edelleenkin, Tähän väliin yksi sarjistaas, mikä liittyy tuohon sanojen takana. Kaksi ihmistä kävelee sateessa, mutta sade ei kastele toista. Osaako selittää sen? Opettaja kysyy oppilailta. Yksi oppilas vastaa, koska toisella on olkiviitta ja toisella ei. Toinen vastaa. Koska sataa epätasaisesti, eikä sade osu molempiin, toinen kastuu, mutta toinen ei. Ja kolmas vastaa. Koska toinen kävelee keskellä tietä, toinen räystäiden alla. Sitten opettaja sanoo. Ja kaikki perustitte vastauksenne sanoihin, ei kastele toista, joten ette voi kuvitella jutun jujua. Sillä eikö itse asiassa ei kastele toista tarkoitakin, että molemmat kastuvat? Sormi osoittaa kuuta, mutta kuu ei ole sormen päässä. Sanat osoittavat totuutta, mutta totuus ei ole sanoissa. Jos etsii valaistusta sanoista, joutuu sanojen pauloihin, eikä näe totuutta. Joskus myös. Minua siitä lähinnä Saseni Soto ja yleisestikin on saatettu kritisoida siitä, että tämä on tyhmiä ihmisten puuhaa, tai ruoki älyllistä ymmärrystä. Eikä tässä tarvitse käyttää sitä älyä, että sen kun vaistuu. Mutta kuten on monta kertaa sanottu, apinakin on piistumaan. Koiratkin on saistua, kissatkin saistua. Ja nyt en ota kantaa siihen, että näitä vai ei, Mun on, mutta nyt ei kysy siitä. Tämä ei ole niin metafyysistä keskustelua. Mutta se kun sanotaan, että soseni harjoittaminen tekee tyhmemmäksi, niin totta kai se tekee tyhmemmäksi. Mutta se se tyhmäksi tuleminen ei siis tarkoita sitä, että meidän älykkyys määrä laskee tai me enää osettaisikaan puhua tai, tai jotain muuta. Tai että me osoittaisiin lasken niitä matemaattisia kaavoita jotain muuta. Vaan se tyhymmäksi tuleminen tarkoittaa sitä. En tiedä ihan samaa. Who cares? Mitä väliä asennetta? Ei kaikkea tarvitse selvittää. Ei kaikesta tarvitse repii niitä pelihousuja. Ei kaikkea tarvitse ottaa henkilökohtaisesti. Ei kaikesta tarvitse suuttua. Kaikkeen ei voi vaikuttaa. Ei jokaisten mielipiteettä tarvitse ottaa oikeasti henkilökohtaisena loukkauksena. Opitaan kaiken tämän irti. Me tullaan vähän tyhmämmäksi. Me ollaan lempeitä kuin ne lehmät. Oikein, ei emme nyt oikeasti ollut. Mutta Mutta se irtipäästäminen se on oikeasti ihan konkreettista. Ei se ole mitään kaunista tai mitään kaunista korussanoja. Se on todellista todellista irtipäästäminen. Ja kaikkein vaikeinta yleensä on sitten päästää irti myös sitten itsestään. Siitä että oikeasti istuu vaan päivästä toiseen. Oikeastaan ilman mitään järkevää syytä. Sen kuva istuu. Sekä ei mikään klise, että siitä tulee oikeasti ihan luonnollinen osa, osa ihan niin kuin varmasti kaikki tietääkin, tulee luonnollinen osa elämää. Rutiinia, niin kuin pesu, Sitä istuu tyhmänä vaan laskosiaan totturina. Sitä en tiedä, onko sitten fiksuja, mutta <gülhää> ehkä tämä maailma aivo, pesu, salajuoni. Mutta ei ole väliä. Jos se auttaa, niin se auttaa. Se on joskus sanonut, että lähinnä englanniksi, mutta siis jos me voidaan jotenkin lyhyesti kiteyttää se, mitä me tässä nyt tehdään, niin harhainen mieli, harhainen todellisuus. Yksinkertainen mieli, yksinkertainen todellisuus. Asiat ei ole oikeasti vaikeita, elämä ei ole oikeasti vaikeita. Elämä on hyvinkin yksinkertaista. Mutta se, että kun sanotaan, että elämä on hyvin yksinkertaista, niin ei se tarkoita sitä, että se on aina onnellista tai ilosta. joka muuta väittää, niin muun puolestaan väittää. Mutta kyllä ihminen, joka menettää vaikka äitinsä tai hyvä ystävä kuolee tai jotain muuta, vaikka olisi kuinka valaistunut tai superhoivaltanut tai istunut 50-vuotias niin pitää olla aika kylmä, jos ei itkut esimerkiksi tuu, tai jos ei tunnu yhtään pahalta niin on usein niin kamalan idealistisia käsityksiä siitä, että punhalaisuuden vaikka saseenin harjoittamisen tarkoitus on tehdä meistä jotain pyhimyksiä tai jotain superbudhia tai jotain, että meidän pitäisi käyttäytyä jollain tietyllä tavalla tai olla just jonkun tietyn kaavan mukaisia. Ja se on varsinkin vaarallista, jos me puoletaan se meidän käyttäytyminen johonkin tiettyyn dogmeihin, johonkin tiettyyn koodiin. Mikä niin ketkä ensi ottaa tsukai-seremoniassa vastaan bodhisepa harjoitusohjeet. Tietää, että siinä on 16 harjoitusohjetta. Mitä lupautuu noudattamaan lopun elämänsä ajan? Vaikka se on konkreettinen lupaus, mutta siinä on myös symbolistakin painoarvoa. Ei kukaan, ei kukaan pysty noudattamaan 16 erilaista ohjeita koko aikaa, Se on ihan täysmahdottomuus. Ei, ei edes näin niin sanotut valaistuneet, valaistuneet mestarit. Mutta ei se tarkoitus kaikkea pystyisi Ei se ole mikään tarkoitus, että me seuraamaan opettajien sanoja täysin orjallisesti tai että me seurattaisiin täysin orjallisesti jotain 16 harjoitusohjetta tai jotain muuta. Mutta se, mihin ne rohkaisee se, mihin ne me ohjaa, ohjaa meitä yleensä ne opetukset, se rohkaisee siihen omakohtaiseen kokemiseen, joka auttaa sekä itseään mutta varsinkin myös muita. Se on oleellista, että me ei harjoiteta vain itsemme hyväksi vaan myös muidenkin hyväksi. Ei siihen tarvita mitään tyhjiä juttuja tai mitään purhalaisia superopetuksia tai jotain polkua tai pitkän pitää kulkea tai jotain muuta. Jos me perustaa meidän harjoitus siihen päivittäisen Sasanin varaan, ja Sasan ei eroitu istumiseen, vaan nyt on voisin taas kellonkertauksen kerran otettu kulusta. Kaikki huta innostaa. Sazen ei siis tarkoita vasta, että me istutaan kerran päivässä, kaksi kertaa päivässä. Van Dogen tarkoitti sillä sitä kokonaisvaltaista sazenia. Ja kokonaisvaltainen sazen tarkoitti sitä, että se on läsnä kaikessa, mitä me tehdään? Eli me pyritään, huomatkaa, pyritään tekemään kaikki niin hyvin kuin me pystytään. Niin voidaan aina toimia niin hyvin kuin me pystytään, mutta me pyritään siihen. Se on sitä vakavaa harjoittamista. Me pyritään tekemään parhaamme itsemme ja muiden hyväksi. Kokonaisvaltainen sen tarkoittaa sitä, että kun me istutaan alas, inkin kello alkaa vertauskuvallisesti soimaan. Päivän toiminnat on käynnissä ja kello soi vielä vähän aikaa. Eli se Zazenin tasapainoinen tila tai mikä tilanne onkaan, se kantaa meitä vielä vähän aikaa. Arjen murheita, huolia tai ilon aiheita tulee vastaan. Me unohdetaan sitten tai käyttäydytään sopimattomasti tai jotain muuta. Kello ei enää soikkaa. Istutaan uudestaan alas. No, hyvä Kello on soimaa uudestaan. Dogen käytti tätä inkinkello siihen, että esimerkiksi mestareilla sun muilla, jotka oikeasti istunut pitkään ja pystynyt myös vähän päästämään eri sitä takertumisesta kehoja mieleen, niin niillä se inkinkello soi pitkään. Siinä ei välissä tällaisia siitä taukoja. Se harjoitus kantaa, se on läsnä. Sitten kun me oikeasti pestään niitä hampaita, niin sitten me oikeasti vaan pestään niitä hampaita. Me ei samalla mietitä miljoonaa muuta asiaa. Tai mietitään, että pesen hampaita sitten kun että pitää kohtamista sammuttaa, että valot pitää tässä, ja se, se, se, se Eli me ei olla läsnä. Itselleni kaikkein hurjin juttu Nishichimaro tapaamisessa tapamisessa hänen kanssaan asuessa se voi viikko oli se, kun näki sen, että kun se kaveri ottaa pähkinän kupista, se kaveri tosiaankin ottaa sen pähkinän kupista. Toivottavasti tosi hämäävää. Eikä tähän ole mitään valaistumista tai mitään muuta sontoa, Nyt ihmisestä ja semmoisesta. Kun ootko joku pikkulapsi toimii tietyllä tavalla? Tähänhän on vaikka katsotaan Ei eläimillä ole enkä tunnu olevan kauheasti ristiriittää sen oman kehoja ja mielen tai, tai sen kanssa. Ja se on pohjautuksenkin se elämää enemmän siihen vaistoin tai mihin, vaan siitä ei ole mitään väliä. Se onkin ainakin luonnollista. lapsekin toimii siinä kaikessa viattomuudessaan ja opettelussa ne muussa toimii spontaanisti. Toimii viattomasti. Ainakin leikikästi lapset, vallat, murustikin sitä <tos> <tos> entuun, nuoret ja pienet. Se, on konkreettista harjoittamista. Vaikka tämä ei ole aina kivaa, mutta me istutaan silti. Sitten jos se niin sitten ei istu. Ei sitä tarvitse selittää sen enemmän. Jos se istuu, niin sitten ei myöskään harjoita. Sitten jos kysytään, onko olemassa harjoittamista ilman sitä saseni sitä fyysisen sasenin istumista. Tässä kontekstissa ei ole olemassa. Eli se kaikki pohjautuu siihen fyysiseen istumiseen, jossa me vähitellen luovutaan sitä meidän mielemme harhasta. Poistetaan sitä harhaa, sitä takertumista niihin mielenkäsityksiin, omaan kehoon, omaan mieleen. se kantaa meitä, niin sitten se kantaa. Mutta me ei voida skipata sitä istumisvaihetta, sitä mietiskydynvaihetta. Muilla perinteillä on muita vastauksia, mutta toigenin mukaan ei ole mitään oikea polkua. Me joko istutaan tai sitten me ei istuta. Siksi tämä on harjoitus. Mitä enemmän istuu, sitä, sitä enemmän se alkaa helpottamaan. Tulee kylläistymistä. Tulee sitä, että ei kiinnosta syhtään. Se on sitä todellista harjoittamista. Ylittää senkin, istuu, kun pitää istua.